Hitetlenkedve bámultam a mérlegmutatóját. 60 kiló. 12 kilót fogytam azóta, hogy behívtak a rávhoz. A scarborough boots drogéria megszokott sarkába vetettem be magam, mert szokásom már vált, hogy hetente megméreckedjem, és valami morbid érdeklődéssel figyeljem előre haladott súlycsökkenésemet. Hihetetlen volt, hiszen nem lehet kizárólag a kemény kiképzés számlájára írni. Amikor megérkeztünk scarborough Barnes repülő százados beszédet intézett hozzánk. Merengve nézett végig rajtunk, és azt mondta: Nem fognak magukra ismerni, amikor eltávoznak innen. Nos, ez az ember nem tréfált. Egyetlen percet sem tétlenkedtünk. Katonai kiképzés és alakizás. Katonai kiképzés és alakizás. Vég nélkül. Órákig hajladoztunk, nyújtoztunk és törzs hajlítottunk a gyakorlótéren, egy szál atrét trikóba és a drágba, a jéghideg tenger felől fújó szél ostó csapásai alatt. Órákat meneteltünk üvöltöző örmesterünk vezetésével, erőltetett menet, hosszú menet, felváltva. Még a navigációs órákra is alakisan mentünk, lengőkarral, egyenes derékkal. Rendszeresen felhajtottak bennünket a várhegy tetejére, ahol minden elképzelhető eszközzel lőgyakorlatot végeztünk. 22 kaliberessel, 22-es puskával, revolverrel, Browning gépfegyverrel. Még bábokat is szurkáltunk a bajonettünkkel. Közben pedig úsztunk, futballoztunk, rögbiztünk, vagy mérföldeket futottunk a parton és a Féli felé eső sziklás magaslatokon. Eleinte túl elfoglalt voltam ahhoz, hogy észrevegyem magamon a változást. De néhány hét öt ötmérföldes futással akarták befejeztetni velünk a reggeli gyakorlatokat. A fürdőtől indultunk neki a hosszan elnyúló üres tengerparton, majd az őrmester így kiáltott. – "Rajta, Fussanak el azok igazik lákik! Lássuk ki ér oda elsőnek! Valamennyien nekifeküdtünk az utolsó háromszáz méternek, és némi meglepődéssel konstatáltam, hogy én értem elsőnek célba. És még csak ki sem fulladtam. Ekkor ért a felismerés. Barsznek igaza volt. Nem ismertem rá magamra. Amikor elváltam Helentől, dédelgetett ifjú fér voltam, csinos tokával és kifejlődő félbe lévő úszogumival, most arra viszont cikár és fáradhatatlan agár lett belőle. Kétségtelenül jó erőlétbe voltam, de valami nem stimbert. Nem kellett volna ennyit fogynom. Másnak is kellett lennie a háttérbe. Ha egy férfi lesoványodik a felesége terhessége alatt, jól sírben a háta mögött, és azt mondják rá, hordja a magzatot. Én nem tudok nevetni az efféle megjegyzéseket, mert meg vagyok győződve arról, hogy én is kihortam a fiamat. Ezt a következtetést a legváltozatosabb tünetekre alapozom. Túzás volna azt állítanom, hogy reggeli rosszulétektől szenvedtem, de határozottan az volt a gyanúm, amikor enyhe émegést éreztem a napkorai szakaszában. Ezt helem idejének közelettével súlyos bodó rossz közérzet váltotta fel, és az a benyomás, hogy kitűnő kondícióm dacára megviseltnek és elesetnek éreztem magam. Amikor a későbbiekben eltévezthetetlen vajudási görcsök jelentkeztek az alhasabba, minden kétségem elosztott, és tudtam, hogy tennem kell valamit. Látnom kell helent. Végtére is ott van annak a hegynek a túloldalán, amelyet jól láthattam a Grand Hotel felső emeleti ablakaiból. Lehet, hogy ez nem volt szó szerint igaz, de legalább yorkshire voltam, és a busz három óra alatt oda vihetett volna. Csak az volt a bökkenő, hogy a kiképzés alatt nem járt eltávozás. Efelől nem is hagytak bennünk kétséget. Közölték, hogy itt olyan kemény a fegyelem, és olyan szigorúak a szabályok, mint a gárda ezredben. A baba megszületésekor számíthattam ugyan kivételes eltávozásra, de én nem várhattam addig. És nem tántoríthatott el az a fenyegetés sem, hogy minden engedély nélküli távozási kísérlet kisebb fajta dezertálásnak minősül, és súlyosan büntetendő. Miként egyik pajtársam fogalmazott, volt, aki megpróbálta, és a futkosóra került. Nem éri meg pajtás. Mégsem volt ez így rendjén. Normális körülmények között törvénytisztelő polgár vagyok, de most nem voltak skrupulósaim. Egyszerűen látnom kellett Helen. Titokba áttanulmányoztam a menetrendet, és kiderítettem, hogy van egy busz délután kettőkor, amelyik ötre ér Dá Robibe, visszafelé pedig hatkor indult Dárobiból, és kilencre érkezik Sarburgbe. Hat órai utazás egyetlen óráért Helennel. Megéri. Eleinte nem találtam rá módot, hogyan juthatnék ki a buszpálya udvarra délután kettőkor, hiszen olyankor sohasem voltunk szabadok. De hamarosan váratlan lehetőség nyílt előttem. Egy pénteken ebédkor megtudtuk, hogy aznap már nem lesz több óránk, hanem a Grand Hotelbe kell maradnunk estig. A legtöbb bajtársam boldogan rogyott le az ágyára, de én leosontam a hosszú kő és kinéztem magamnak egy helyet az előcsarnokba, ahonnan szemmel tarthattam a kijáratot. A főbejárat egyik oldalán üvegfalú fülke állt. Ott ültek a katonai rendőrök, akik ellenőrizték a kilépőket. Ma csak egy volt szolgálatba, én pedig kivártam, míg megfordul és hátra megy a helyiség végébe. Akkor szép nyugodtan elsétáltam mellette és kimentem a térre. Ez szinte már túl könnyen ment. Annál védtelenebbnek és feltűnőbbnek éreztem magam, amikor rád kellett vágnom a Grand Hotel és a vele szembe sorakozó szállodák közötti tágos térségem. Valamivel jobb lett, amikor sikerült befordulnom a sarkot és gyors léptekkel nyugatnak vennem az irányt. Most már csak egy kis szerencsére volt szükségem, és amit az izgalomtól kiszáradt szájjal haladtam az üres utcán, úgy tűnt, hogy megtaláltam. Derült égből villámcsapásként ért, amikor észrevettem, hogy két termetes katonai rendőr közeledik felém, de azután különös nyugalom szállt meg. Kérni fogják az engedélyemet, amelyem nincs, majd tudni akarják, hogy mit keresek itt. Nem volna sok értelme azt felelnem nekik, hogy csak kiugrottam egy kicsit levegőzni. Ez az utca egyenesen a buszpályaudvarra és a vasútállomásra vezet, és nem kell ahhoz lángelme, hogy kis de tervemet. Mindegy, elbújni, elfutni nincs hová. Így szórakozottan azon kezdtem el tüdönni, vajon volt-e már állatorvos a futkoson. Lehet, hogy történelmet fogok írni. Ekkor menetelő lábak ritmikus dobogását hallottam meg a hátam mögül, és a szokás szerint velejáró bá, jobb, bá, jobb vezényszavakat. Megfordultam, és azt láttam, hogy hosszú kék menetoszlop közeledik felém egy tizedessel az élén. Ahogy elmasíroztak mellettem, dobogó szívvel ismét oda pillantottam a rendőrökre. Egymással nevetgéltek valamint, még nem vettek észre. Gondolkodás nélkül beálltam a sor végére, és néhány másodperc lefolgása alatt sértetlenül elhaladtam a rendőrök mellett. Kétségbe esetten szágóztak gondolataim, de úgy tűnt, hogy az a legbiztosabb, ha maradok, ahol vagyok, amíg nem jön el a pillanat, amikor rugalmasan elszakadhatok a pályaudvar felé. Egy darabig élveztem kellemes inkognitómat, ám a tizedes a vezénylés közben egyszer csak hátra nézett, majd visszafordult, de azután még egy alaposabb pillantást vetett hátra felé. Úgy tűnt, hogy valami felkelthette az érdeklődését, mert megrövidítette a lépteit, amíg szemben nem került velem. Ahogy méregetett, én is méregettem őt a szemem sarkából. Töpörödött, csenevész figura volt, apró szeme vadul villagott ki halál fejszerű arcából. Hosszabb szünet után szólalt csak meg. Ki a fenemaga? maga? Érdeklődött közvetlen modorba. Ez volt számomra a vesztes kérdés, de felcsillantott egy halvány reménysugarat is. A tizedes ugyanis szülővárosom eltéveszthetetlen akcentusával beszélt. – Herriad közlegény, tizedes úr! Második szakasz, negyedik repülőszázad! – Második szakasz, negyedik? Ez itt az első szakasz, harmadik század! Mi a fenét keres itt? Magasra emelt karral, mereven előre szegzett tekintettel, vettem egy mély lélegzetet. falazni itt már hiába való lenne. – A feleségemet szeretném meglátogatni, tizedes úr! Hamarosan szül! Gyorsan rápillantottam! Nem olyan arca volt, amely leplezi a gyengeséget, elárulja a meglepetést, de a szeme fokozatosan elkerekedett. Meglátogatni a feleségét. Maga megőrült. Nincs messze tizedes úr. van lakik. Három óra busszal. Még ma este visszajövök. Szóval visszajön. Inkább a fejét kéne megvizsgáltatnia. Muszáj meglátogatnom. Előre néz! Üvöltött rá hirtelen az előttük haladó emberekre jobb, bályom! Aztán visszafordult hozzám, és úgy tanulmányozott, mint a természet hihetetlen csodáját. Én is kíváncsi voltam őre, a két háború közti Glasgow nehéz éveinek egy jellegzetes termékére. Satnya alultáplált, de kemény és harcias, mint egy vadászgörény. Nem tudja, szólalt meg sokára, hogy ártávozást kap, amikor a felesége babázik. Tudom, de nem várhatok addig, Engedjen el, tizedes úr! Engedje áll. Adjon akar lövetni! Nem, tizedes úr, csak el akarok jutni a buszpálya udvarra. Jézus, Siva! Vetett rám egy utolsó, hitetlenkedő pillantást, majd felgyorsította a lépteit, és újra a menetoszlop élére állt. Amikor visszatért, újra végig mustállt. Glasgow melyik részéből való? scottsdale Hillből válaszoltam. Hát ön? Gowamba. Picit felé fordítottam a fejem. Rangers igaz? Nem változott meg az alcki fejezése, de megrándult az egyik szemöldöke, és már tudtam, hogy megcsíptem. <gül> Micsoda a csapat? Mormoltam még tisztelettel. Hányszor álltam, a az Ibrazban? Nem felelt rá semmit. Én pedig elkezdtem sorolni a 30 évek nagy Rangers csapatának játékosait. Dawson, Gray. McDonald, Make Legion, Simpson, Brown. A tizedes tekintete álmodozó kifejezést öltött, és mire végigmondtam Archibald, Marshall, English, McFill és Morton nevét, már, -már szerint mosoly játszott az ajkán. Aztán megrázta magát és visszatért rendes lelki állapotába. – Ba jobb, ba jobb, bömbölte. Mozgás, mozgás, ne lazsáljanak! Aztán oda vetette a fogak között. Ott a buszpályaudvar. Amikor elmasíroztunk mellette, lelépni. Megint ott hagyott. Már a szakasz elején bömbölt. De én már láttam baloldalt a buszokat és a váróterem ablakait. Átszágódottam az úton és beestem az ajtón. Lekaptam a sapkámat és remegve bújtam meg az idősebb farmerek és asszonyaik között. Az üvegen láttam az utcán távolodó hosszú kék menetoszlopot és még hallottam a tizedes kiáltásait. De ő nem fordult vissza. Csak távolodó hátát figyelhettem a horpat vállakat az embereivel együttemre lépő görbelávakat. Soha sem láttam őt viszont, de mind a mai napig szívesen kimennék vele az Ebrox parkba a Rangers meccsére, és utána meghívnám kétszer félpintre valamelyik gauveni kocsmába. Mellesleg az sem számított volna hasós fordító pillanatba az derül ki, hogy Celtic dukker, mert az ős ellenség játékosait is fel tudtam volna sorolni. Kezdve, Kenny Vajjel, Kúkkal! Nem ez volt az egyetlen alkalom, amikor jó szolgálatot tett nekem a futval alapos ismerete. A buszon ülve, még mindig az ölembe tartva a sapkám, hogy ne vonja magamra a figyelmet, hirtelen belém döbbent, hogy egy-két mérfölddel eltávolodva a várostól egészen más lett a világ. Ott mindenütt jelen való volt a háború, betöltötte az emberek testét, lelkét, gondolatait. Az ezer számnyüzsgő egyenruhás férfiak, a rávképek és a katonai járművek a rossz előérzetek és a feszültség szinte tapintható atmoszférája, mint ugyan arra utalt. De ahogy a szürkés kék tenger eltűnt a városon túl emelkedő dombok mögött, és a busz továbbgurult nyugat felé, úgy vált a táj zavartalanul békésre a szemem előtt. A frissen szántott föld hosszú, nedves barázdái ragyogtak a sápad februári napfénybe, élénk kontrasztot képezve az aranyló gabonamezőkkel és a füves legelőkkel ahol birkák gyülekeztek az etetővájuk körül. Itt nem fújt a szél sem. A füst egyenesen fölfelé szállt a tanyaházak kéményéből. Az útszéli fák csupasz ágai mozdulatlanul meredtek bele a hidegékbe. Számos dolog vonta magára a figyelmemet. Egy férfi tédnadrágba és lábszárvédőbe egy bálaszén átvitt a vállán a szabadba legelő szarvasmarháknak. Tanyamunkások egy csoportja a sövény mesedékét égette, és a fafüstös illata beszivárgott az autóbuszba. Ahogy teltek az órák és kezdtek feltünedezni az első ismerős tájak, úgy lett egyre erősebb a vidék vonzása. Talán jobb is volt, hogy nem mentem el egészen dárombéig. Helénékháza az út közelében volt, így még valamivel a város előtt leszálltam. Egyedül volt otthon, és felkapta a fejét, amint beléptem a konyhába. Az öröm az arcán meglepetéssel keveredett. Valójában mind a ketten meglepődtük. Ő az én soványságomon, én meg az ő kövérségén. Helen <gül> két héttel a szülése előtt tényleg nagyon terebélyes volt, de nem lehetett annyira terebélyes, hogy köré ne tudtam volna fonni a karomat, és így álltunk sokáig a köves konyhában összeül elkezve, szótlanul. Tojást és sült készített nekem is, mellém jut, ettem. Eléggé akadozva társalogtunk, és hirtelen rá kellett ébrednem, hogy amióta elváltam tőle, egész más vágányokon haladnak a gondolataim. Abban a néhány hónapban új életem eseményei töltötték meg a fejem, míg a szám is ráállt a ráf szakkifejezéseire és szlengjére. Azelőtt a kis garzon lakásban az eseteimről szoktunk beszélgetni, a mond tapasztalt furcsaságokról, de most... Gondoltam elkeseredetten, nem sok értelme volna elmesélnem neki, hogy Philips repülős közlegény már megint a büntető századba került, hogy a vektól algebrától égnek áll a hajam, hogy Dom McGregor esküszik rá, megfejtette hány őrmester valószínűtlenül fényes bakancsának a titkát. Mert itt mindez nem számított. Aggodalmaim elosztottak, amint ránéztem Helenre. Sokat gondolkoztam azon, vajon jól van-e? és most itt volt, tele energiával, ragyogó szemmel, rózsás képpel, gyönyörű szépen. Csak egy hamis hangzavart, de arról sem ő tehetett. Kis mama ruha volt rajta, amelyet az idő előre haladtával egyre bővebbre lehetett engedni, mert az egyik oldala nem volt összevarva. <gül> Utáltam azt a ruhát. Kék volt, magas, piros galléros, és én szegényesnek és csúnyának találtam. Tudtam, hogy most mindenkinek össze kell húzni a nadrák szíjat Angliába, és egyre több a silány áru, de arra szenvedélyesen vágytam, hogy a feleségem szebb ruhákba járhasson. Életemben csak nagyon ritkán fordult elő, hogy több pénzt akartam, mint amennyi van, és ez volt az egyik, mert a közlegényeknek járó napi három siling zsoltból nem vehettem hellennek drága ruhákat. Elrepült az egy óra. Alig érkeztem meg, és már is kint voltam újra az úton, a sűrűsödő sötétbe várva a Skarborgi buszt. A visszaút elég sivár volt, ahogy az elsötétített busz végig zögykülődött a sötétségbe borult falvakon és a hosszú kanyarokon. Hideg is volt, de én boldogan ültem ott Helen emlékébe burkolózva, mint egy meleg takaróba. Egész tapom kézdiadalmenet volt. Szerencsés indult a útnak, és a Grand Hotelbe való visszatérés sem okozott gondot, mivel az egyik cimborán volt őrségben, és persze simán beengedett. Lehúnyt szemmel, a homályba még mindig ott éreztem a takarjaimba, és mosolyogtam, ahogy magam elé idéztem kicsattanóan egészséges képét. Ő is remekül nézett ki, finom volt a tojás és a sűrt rumplis. Egy szóval nagyszerű volt minden. Kivéve azt a torz akkordot az isteni szimfóniába. Hű, de utáltam azt a ruhát.